שמות, פרק ז' ויאמר אדוני אל משה, ראה, נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרן אחיך יהיה נביאיך, אתה תדבר את כל אשר אצווקה, ואהרן אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו, ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותי ואת מופתיי בארץ מצרים. ולא אשמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי ובני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים. וידעו מצרים, כי אני, אדוני, בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. ויעש משה ואהרון, כאשר ציווה אדוני אותם, כן עשו. ומשה בן שמונים שנה, ואהרון בן שלוש ושמונים שנה, בדברם אל פרעה. ויומר אדוני אל משה ואל אהרן, לאמר, כי ידבר עליכם פרעה לאמר, תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרן, קח את מתך, ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. ויבוא משה ואהרן אל פרעה, ויעשו כן, כאשר ציווה אדוני, וישלך אהרון את מתהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן. וישליחו איש מתהו, ויהיו לתנינים. ויבלה מטה אהרון את מטותם. ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני.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 ויפן פרעה, ויבוא אל ביתו, ולא שת ליבו, גם לזות. ויחפרו כל מצרים סביבות היהור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היהור. וימלא שבעת ימים אחרי הקות אדוני את היהור. ויומר אדוני אל משה, בוא אל פרעה ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח את עמי ויעבדוני. ואם מאן אתה לשלח, הנה אנכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים, ושרצה יעור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשארותיך, ובך, ובעמך, ובכל עבדיך, יעלו הצפרדעים.